Pentru Cristinel, autor, Mariana Bendu, Onești, România. Ochi frumoși, suflet curat, mai ca Domnului mi-a dat prum din ceruri minunat Să mă bucur neîncetat. Băiețel voios, duios, Ce-ar putea fi mai frumos când te trage viața în jos Și să merge totul pe dos? Îngerăș cu zâmbet drag, mi-ai trecut al casei trag Când oi știi câte le trag Cum ți-o fi al vieții larg.